Goizeko, kafea. Ba, esan bezala. Egoztira lontan, egurko Andreak elkarteak hitzor du goxo bat. Ba, prestatu digu, gogoetarako, hain justu, ba, Irene kastezu dik, aixo. Aixo. Aixo errareko ba, bueltan atzera begirako egin eta bereziki aurrera begira, e, emakumeek zer esana badutelako, eh, izan bezala bai ardunaldi edo hitzaldi solasaldi goxo bat, ez prestatu dozu. Bai, be, badakizute urtero bezala martxoekin inguruan gaurko andrak berdintasunaren aldeko elkartean emakumeen ahotsak siklua eh antolatzen dugula. Na. E, ziklonen helburua da, emakumeen jakituriak eta historioa berrekuperatzea, ber, e, ber, berartzea eta e, lehenengo lerroan jartzea. Horein guan, e, bueno, pues, urkirikin harremanetan jarrita, ba, bueltabat eman genion eta urkiri momentu enten txokolateekin bueltan dabil, eta, bueno, historiak eta... E, parralde goldeko e, zubiak ereikitzen, txokolatearen historian zer. Eta segertatzen da, bairunen badugula kriston historioa. gertatzen da baita ere, bueno, ba, hemen elgorriagaren kanpaiak, hem, jende asko esagutzen du, hemen irunen beti usaitu dugu txokolatea, eskoletak inoaten ginen txokolate guztea, bainan, e, gure imaginarioan beti ditugu maesto txokolateroak, ez? Gizoneskoak, eta bainan, Claro, orain eh pizka bat aurla erraskarra askeginez ze gertu zaigun emakumenen izen mordopila bat. Ba, hitz egiten genuen bezela, ez? Eh eta zointesgarria, pues adibidez eh mm, junkal, Juncal, bon bon baina ez dugu esango, zergatik iriki zuen. Hori ja itzal dira territorioko zate eta urkirikitzen den hitz egiten duenean esango diogu <laughs> e, gero adibidezar ba, egunera ettzen baera emakume gazte bat dugu ez e, zi be eh? bonboneria txokolate zirun bai? eta txokolate ziun bebera txokolatera da Osa, emakume gaztea gainera e, emprendedorea ez eta e, ba, bueno, e, tradizkizio asko duen e, lan bat baina... Ez ezaguna eta gaztua genuna, ezta? Bueno, ba, baita ere jakin dezazun, horrela hitz egiten eta mugitzen azigarrenean, ba, emakumeen izen askoatera direla, eta emakume askok lan egin dutela, dutela txokolatian. Ze dugu Bueno, nahi duguna lortu da, e, maig inguru bat, baina txokozola bat izatea, jendeak parte hartzea, eta txokolate goxio bat, nungo, agirreko txokolate goxio bat daztatzea. E, emakumen izenak, elgorriakako kanpaien atzean, e, Lelopean edo antolatu duzute itzordua, Urkiri Salaberria Kaixo. Kaixo, egun hon. Ba, e, Irena gaipatzen, hemen, ba, Urkirik e, egindako ikerketa, izan ere, beno, ba, ondari, E, ba, ikerlaria zara eta txokolatea aipatu bezala eta txokolateak eraikitako zubiak, ez? E, ondo ikertua bituzo? Bueno, e, ondo ikertua, bueno, hasi era, zeren bakigu beti astengarenean gai batekin e, e, oartzen zea ze gutxi dakigun gai horren inguru eta zenbat eta gehi ikertu orduan eta gutxiago dakizula oartzen zara. O, e, kontua txokolatearena bueno, e, Irene kaipatu duna, e, eta barkatu ez da, enplazamento komerzial, baina, ke daño non osa etxo lint. <risa> Zerena, azken finean beti daukagu iragarki hori, ez? E, e, bomboiak egite nahi dan e, kasulia batekin, holan, txuritxurila, eta beti e, arazoa hori deu, ez? E, Zein nolako, bueno milkako beia bai, bueno, anezago gizonik baina behi bat agertzen da. Bene emakumeek berezitasun bat e, izan dute beti txokolatearekiko. Azken finean lantzeko moduak eta e, badakagu Toti Martinez Lezea, eh orain bueno, ikuzen edo musikala egin dute Bretxa. Etakoela berriren gaina emakume bada. E, maritxo altuna, e, txokolatera da. Orduan, e, emakumen artean, nik uste garela emakumea eta txokolatearen arteko e, lotura aurkitzen nahi gabe. Nik benetan e, ez nun bilatzen emakumearen papera, baizik eta agertu zait. Eta bergatik, e, irenek esan ziala, bueno, zerbait eta iso, bo, txokolate, argi, argi dago txokolate izan berdala gaila eh bat bai Irun eta Bayona artean ez, ba, e, txokolateak izan duen historia izan duen garrantzia ba, e, astertu duzu. Ba Irunena agerikoa da ba Elgorriaga industri mailan ez, ba, ikur e, bilakatu zela Irunen baina ba, Elgorriaren ondotik eh ba haren lekukoa e, hartu claro. dutenak emakumeak izan dira. haren bueno, lekukoak eta bueno, eh garaiartara bueltatzen ba gara, bagara, bueno, 20. mendearen hasierara Gipuzkuk izan zuna garrantzia izan zen, industrializatu. E, Gaurregune esango genuke artesan dela, baina gara hartan industrializatu zen. Eta horrek e, ekarri zuen, bai sutxar, bai luit, e, gune bat sortu zen, e, irungo elgorriagaren inguru. Hortzen, bueno, indarri ikaragarria izan zen, zen e, elgorriagak. Eh, emakumearen papera, bueno, askotan gertatzen zaiguna edo bueno, han Wikipediaan aurkitu zenuen, ez? Eh, la mujer de no sé eh, agertzen da, ez? Eta izenik eh, gabe agertzen dira emakumeak. Agertzen da bai emakumeak izan zirela eh, bultzatzaileak, baina beti agertzen da la mujer de no sé quién, bueno. Eh, hoycua, ordun gure lana da edo gure Jakimina da benetan eh, Gendiaren artian, eta irungo biztanlen artean txokolatearen arkeologia. Egingo, arkeologia imateriala. A ber, barkatu arkeologo jaunanderiak <laughs> apropiatzea e, izena, ez? Baina nikuseto soargidala. Azken finean, guk egiten duguna da, geruzak kendu, memorian geruzak kendu, eta berriz e, ekartzea, Esagutza hauek, oroimen hoiek, zeren askotan ematen du ez badakazula objektu bat, e, lekukua bezala, zure oroimena ezula balio, Baina bueno, bani esaten dit. Badakazu eh kristone pila bat izatia, angordaioan gertatzen zaiguna, ez? Baina ez badakazulotu aurrekin, eh oroimen bat edo esagutza bat, hm mm, egurpuska edo harripuska baino ez da. Orduan, bueno, balotu nahi dugu hori menoiek eta gonbidapena izango lizateke e, irenek esan duen bezala. Ez bakarrik entzutea baizik eta bilatzen ari gara mesedez irungo biztanleak langileak zintzuk egon zareten etorri mesedez eren zuek zarete benetako altxorra. Eta hoi da jaso nahi duguna eta beraiek dira e, azkenian protagonistak. Zaten du nire, de del gorriagan bere garaian ere, langileen partea handi bat, ez, emakume askoaz. Ema asko, emakumeak ziren, ze, bueno, euren e, gertatzen ariza egun bezala, gaionekin, ba, e, emakumeak eskua hotzak zituzten, eta txokolateentzako zako, ba, beharre eskoazen. Eta, bueno, txikiagoak, baina e, zein nahi da, ba, e, lehenu haipatu dodan bezala, ez, ba, E, jendeari gai hau e, aipatzen digunar henean, ba animatzen dira eta teatzen dira, garrgo izan hartu dudan mesua, eskazor dudan mesua, aizu, ezken ere narraren ama e, lan, elgorriagan lan egin zuen guztetuko litzeiako joa noski baietz. Eta xole, xole agirreta, Koldo, e, Koldo Salinas eri, ba, e, bomboiak egiten irakutsi dumen zioten, bueno, Ba noski baietz eta xole xolendekin gertatu sita xole ere xolere hitze hingo du. Ona etorriko da se e, bueno, vera esaten zuen bezala. Bye. Claro, berak esaten zuen, baina ni ez naiz chocolatera. Hoi baita ere kendu behar dugu burutik, eh? Eh, a ber, eh Nik egindako ikerketan azken finan, bidasoa gaineko zubia, bueno, ba, ayurre euskadetik daukagun leheloa da, azitik ahora. Aber, prozesu osoa da, azia, azia, azia, aukeratzen dezun, erein edo aldatu, jaso, bildu, fermentatu, nahi, ahora, ahora. Orduan, ahora iristeko, zu, jomieratzea, Txokolate hori erostea, erosten dezun moduan, jartzen dizuten moduan, caja horretan, zuk nola ematen dezun etxera, nola irekitzen dezun caja e, hori. Azkenean, arduan, gauza bera gertatzen da, kalimotxo bat, edo kalimotxo edalontzi batean, edaten badezu, reserva, edo kopa bat ezaki zen motaka, zein nolako inguruan, giroan bueno, funtseskoa da, solek egiten zuen, Lana, ziren azken finian zen, pau, azken pausua jendeari e, iristeko txokolati hori. Orduan, zu badakazu kriston prozesuak izatea, hortaz, zeho, zer, motza izango naiz, eh? azitik, ahora, prozeduran olakoa dan, kakao, nundik antatu horren, eta, teo, broma kakao, eta gauza, bueno, zerbait txikitzu egin deu, e, minutu bateko argazkikin. Eta, gero, baina, e, Azken momentuan, zu kriston txokolatekin beha dezu, baina sartzen bai zu te modutan poltsa batean. Eta iristen bazaizu, zanpatua etxera, <laughs> zu badakazu munduko txoklaterikonena edo bomboirikonena izatea, baina ez ez inundik inora, eh, dastatuko. Mm, Ordun bueno, horregatik, xolek, ez atentzeko, baina ni ez nahi, txko, ez, ez, ez, zuzara azkeneko zatiaren eh, arduraduna. Ida, ba, xole agirre, izango da ba, parte hartzaileetako bat, alerea ipartu duzutez, ba, uste du daupa bost edo e, emakume konbiliatu ikizutela, gaur egun bat txokolateari eusten diotenak, irunen. Hori da, e, etortzeko, bueno, irunen, eta gero badira bi irundar, e, bueno, Lorena eta Mirian Gomez e, bai ekartu zuten maiteanaren lekukua, ez dia familikoak, elgorriakakok, baina, bueno, kontatuko dugu beraien parte hartzea, Lanean izango dira, a ber, gure arazoa zer da, gehienetan emakumekekon behatzen dezuna, uix, lanian nabil, ea, atopenago, Ordun bai bai ez digute xole eta itzi gainontzeko horren zaigau gaude berre antolatzerik daukagun edo nola egingo deun, baina modu batean edo berzen egongo dira hitzaldian. azken finean izena, Esaten dezunean, izena eta izana, eh, gaina gure <laughs> izkuntzen ikustet, lehenengo pausa da, ez, izena duena omen da. Orduan, izenak berreskuratzen degunean, bertan izango deu, personaren zati handi bat ma ba, arkeologia eta eskutik esan bezala txokola, gure txokolateren ba, historia deseraiki, eh, eta horren oh, artean e, izan du ziren eta diren eta egongo diren, izango diren e, emakume eta zeitz egingo duzute eta esan bezala deialdia egin bereziki ba irunen egon daitezken edo gure eskualdean ehunka emakumez ba, txokolateren e, bueltan ibili e, biren hoiek, ez? Ba, parte hartzeko ere. Bai, ziren azken finean galtzema galtzen eta batez ere beraiei aitortza e, egitea dirala dira laltxorra, ber, ondara imaterialaren gakoa da, gizakia bera dala Euskarria. Eta hori buruan sartzen ez bazaigu, e ber, ondara ez da administrazio neskutan eh, dagoen ondarea, baizik eta gure ardura da. Ondara materialaren eh, Euskarria gizakia bera da, gure esagutza. Niminoa minua danian, ba, atera behar dugu transmititu behar dugu. Bestela, akabo, oza... E Eske izango zakit. <risa> bai, Irene, ez zaket ba horre ba gara. Ba, eh gomidapena zabaldua dago. Eh ba, emakumeak beldurra galdu behar dugu e, publikoan eta eh dagikigun guztia kontatzea ta esatea, batez ere ahotsa, behar dugulako eta erreferenteak berditulako. Ba, etzuteten zaituztegu e, Palmera Montero unean eh sal iruan, o sea, honetan. honetan. Eta eh, zila, eh? sola eh. Salabian, eh? Vale? Arratsaldeko ba, 7 da gainera, eh, aitzakirik ez da falta, baina aipatu bezala girreko txokolate goxoa dastatzeko era egongo dela. Bai, no, gainea ez da kaloriarik, beraz ez dezue ilungo beldurrikitsan behar. Ongia ba, aurkiri irene, mileskerbiei. Eh? Zurikoldo eta bueno. Bueno, ba, mila, milla millaaskar eta bueno. Jarraitu zuen lana, eh, Funtseko data.